sense entrar en massa detalls per, per por d'equivocar-nos també, perquè la memòria ja no és la que era Portbó neix l'any 66 com a Portbó de mans de l'Ernest Murató d'en Carles Mir i d'en Josep Xicoia aquest triu que sovint s'acompanyaven del mestre Frederic si al piano o a l'harmoni van tenir una sèrie d'anys fins que van decidir que havien de plegar per l'edat. Però abans de decidir de plegar, com que el mestre, el mestre Cidés no els podia acompanyar sempre, van incorporar en, en Francesc Ramon, en Xiqui i en en Castor Pérez, que els acompanyava a la guitarra. Els acompanyaven tots dos a la guitarra, però no cantaven, només cantaven el trio inicial. Un dia van decidir, per edat, de doncs, que havien de plegar, aleshores en Castor Pérez de fer càrrec del grup i conjuntament amb en, amb en Xiqui van anar a buscar en Enric Vigues i en, en Fèlix Pérez, germà d'en Càstor. I tots quatre van formar porvó durant uns quants anys. Fins que un dia van decidir que necessitaven reforços i van anar a buscar en, en Mineu Ferrer, i en Enfonso Carreres. Llavors eren sis. Al cap de poc temps s'hi va incorporar en Pere Veí, que va durar molt pocs mesos, no va arribar ni una temporada, va passar molt per sobre del porbó. Més tard, eh, en Fèlix i en... i en Enric van decidir de per raons professionals i van quedar quatre que van durar uns quants anys. Enfonso, en Castor, en Xiqui i en Mineu com que en Xiqui un dia es va dedicar a la política va demanar relleu i és com m'incorporo jo això era l'any 88 Van durar també uns quants anys tots quatre. a partir de llavors hi ha hagut entrades i sortides ha s'ha anat aquest, ha entrat l'altre hem fet sempre els mateixos els mateixos elements hem anat formant por bo. fins que al final fa cinc temporades que hi ha en Pep Nadal tota aquesta colla que us he anomenat, tots han format part d'aquest grup i tots han posat el seu granet de sorra. Tots han tingut la seva història, la seva valua i el, el, el seu aportament a tota aquesta trajectòria de porvó ens ha portat fins avui. Avui no sentireu un concert normal. Avui el repertori irà del que cantàvem quan érem jovenets. I com que hi havia molta gent de casa... Uh, us convidem a que si les cançons les sabeu, canteu. No es tracta de que uh, us fem un recital, es tracta de, de fer una celebració, res més que això, d'una commemoració d'aquelles cançons que no se senten massa als escenaris i que, i que avui els sentirem aquí. Per allargar una mica el, el recital d'avui, perquè es donarà una horeta i, i serà ha tot seguit, us farem primer quatre peces del porbó actual, perquè veieu com surt ara i com ens agradaria que sonés el sentireu després quan pugin els que han pogut venir avui els altres no han pogut venir començarem amb una peça antiga que cantàvem a les tavernes de de Can Batlle que porta per nom el Barquito de Naca i si tot va com ha sonarà d'aquesta manera gràcies per ser-hi i bona ballada a tots el cristal sereno del Caribe Bogando va Bogando va un barquito de, de vela no es un gallón orgullo de los mares con su casco de naca al y sus velas en flores Bonata empió, Bonata empió, va escrivi en dos aquí, va escriar dos pet mogul so, que se, se me fen las olas i viaja feliç, la madri patria, a llevar el mensaje, deu una bella empatió Són besos para tierra española, regalo de las odas que llevo. al compás del amor. Las notas de una dulce habanera son besos para tierra española. Regalo de las olas que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 i no saben que és un fa. dol seu no cal parlar, ja tenen feina per perfina en quan els baixos no hi ha millo si en chimaneia no perto pop i trint trint trint trint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 de tan i tan No pot ser d'altra manera, hem de fer-ho quan tots passem dels 50 És un poro de jove. És un poro en ellos hay quien pudiera los más gozando siempre de sus destellos te quiero que no te adoro con furor en así mi alma tiemble de amor. Son unos ojos tan primordiosos del mestre Voltes vinyes que porta per nom les roselles. <tocs> per el camp de blat totes vermeelles En joien estu ta i el de rosenyas. El primer raig del sol El sol de la matina Son del color més viu color amb la rosada Son del color més viu color amb la rosada per entre camps de blat totes vermelles en joia en estuatat ja roselles, la roselles el primer raig del sol la, la. el sol de la matina. Som del color més viu color amb la rosada són del color més viu color amb la rosada. Les milions de la vila se unn somriure amorós. A bon matí, del cap vespre, van el que flors Els milions que les sestimen. De roselles, uns bespoms Fan presents a les fedrines de Robadores dels de seus cos Els minyons que les estimen De roselles, uns bespoms Fan presents a les fedrines de Fan presents, de els dels seus cos, cos Ai, dels seus cos Ai, dels seus cos Quan ja estan les flors ben plenes els en veïnat, on s'hi diu quan som s'hi haç, quan s'ha llegat, ens cidera. Si on podem donar les vostres mans, les mans amb illes, ben illes, ben illes, ben illes, ben illes, cireres per arracades i el pit de roselles ple, ballarem una sardana a l'entorn del cireret. Les minyones de la vila sempre somriurem amorós, dona, dona, dona, dona. la bon matí dona, dona, dona, del capmestre van al camaculli flors. Els minyons que les estimen de roselles, d'uns més ponts Fan presents a les falines Robadores dels seus cors Els minyons que les estimen De roselles, d'uns vells ponts Fan presents a les falines Fan dels seus cors Ai, dels seus cors Ai, dels seus cors La, la, la No enja estan les flors ben plenes Antsí, bon bons anyets. Antsí, Si ens voleu una les vostres mans, veniu tot nosaltres. Bon tot Nenes quadarracades i el pit de roselles plen. Ballarem una sardana a l'entorn del Cirene. Concurs de la xefla. Per participar envieu un correu a xeflahabaneres arroba amb el nom telèfon i la paraula Mataró o Palafrugell i entrareu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 en mi pecho el anhelo de poder de amar yo sin amor resistir no puedo más si me niegas mi perdugo serás adiós ángel de mi vida adiós corazón de amor que en mi pecho ya no puedes Resistir tanto dolor. No me olvides, prenda querida, que mis cantos son amores. No me olvides que son flores las delicias de amor. Un abrazo, Lola, por Dios, no me lo vayas a negar. Y ahora siento en mi pecho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 resistir tanto dolor ¿Cómo? cubanita preciosa soñé cubanita preciosa me adoraba, flor hermosa de un jardín. Soñé, primorosa que me embeleza tu frijol. Guaduita dorada, camino de agua me separa de tu cantar. Vente este anhelo más grande, pues quiero darte toda mi alma y mi els una mirada que ens sangrera en meu cor. xarxes a la platja i una dolça matinada al despertar. Quan vingueren gent de fora, gent del nord, gent estranya que jugaven amb l'amor. Jo vaig perdre l'alegria i la pau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 la guitarra li portava pura cançó. Quan vi vingué gent de fora, gent d'un nom, gent estranya que jugava amb l'amor. Jo vaig perdre l'alegria i la pau de cada dia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 y mi caballo ensinado ahí en medio del platanal en medio del platanal Sombra, vida, el monte brisa, fruto y flor trinos del sinsonte Pero nadie, amor, qué bella es la vida, que volando se va, barrando voy con mi hamaca tendida, de acá para allá, de allá para acá. Ando, ando por senda perdida, Buscando un nuevo querer y un nuevo amor en mi vida ay, Que no me haga padecer Que no me haga padecer Guardaré tu imagen moi dentro de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 Bajé, cogió la rosa, cuando la vi tan hermosa, contigo la comparé, la comparé, la comparé. Cuando al arroyo bajé, cogió la rosa, cuando la vi tan hermosa, contigo la comparé, la compare Thank mm -hmm. you. La beso inocente Pensando en mi mente Que te beso a ti En te... él Vollem cantar, eh? Tot bé. Va. Mi madre fumla bullada, vivi Jo teniente de una fraga que va i que viene per altra mà. Y me pongo a tocar, pregunto a mis penas, ¿quién pude hallar? El rostro divino que un pobre marino no pudo alcanzar. Mil veces busqué la suerte sobre las olas del mar. Mil veces quise la muerte y no la pude encontrar. No llores mi vida, no llores mi amor. Mira que las lagrimas me causan dolor. Si lloras la ausencia del bien que te amó. Llora a mi la mía, llora a mi la mía, también lloro yo. Cada que me veo rodeado del mar, cojo la guitarra y me pongo a tocar, pregunto a mis tres. y no, no puedo alcanzar. Mil veces busqué la suerte sobre las olas del mar. Mil veces hice la muerte y no la pude encontrar. No llores, mi vida. No llores, mi amor. Mira que las lágrimas causant dolor si lloras l'ausència del bien que te amó. Llora vida mía, llora vida mía, també lloro jo. Sí. dir que la manera més vinculada al nostre grup sens dubtes La Gavina. El mestre Frederic Cires la va escriure pensant amb la seva xicota a Cuba. Uns anys més tard, un vocalista d'equip a la Frugell, en Lluís Heres, li va demanar al mestre que la traduís al català i el mateix Frederic Cires la va convertir en La Gavina. Nosaltres la cantarem amb la versió original, la que va escriure en Frederic Cires dedicada a l'Ofèlia, tot i que al final us farem una tornada perquè pugueu ajudar -nos, nos a cantar. Us ve de gust, Sí, sí. Gaviota que muy ligera vas volando sobre el mar y con tu plácido vuelo muy pronto vas a llegar a la playa de mis sueños en donde mi amor está la niña de bellos ojos la princesa de We'll Fins oh. demà! i el cel l'escoltarà. L'espinguet de la tenora, missatger em farà el vent. Rau, la, la. Serà la millor penyora d'amistat i agraïment. Rau, la, la. Els àngels l'escoltaran i tots junts la ballaran. ballaran. Dediquem-li una memòria a l'immortal Guimarã. Trau-la-la. De bon gust i bona gana des del cel l'escoltararan L'esquinuet de la tenora missatrs se em farà el bé Serà la millor penyora, d'amistat i agraïner els àngels solaran i tots els la treballararan. S'olca una amable tomba, Reposen en les tres fulles de l'immortal poeta, l'àngel Guimarà. Recollirem les fulles, obertes en la fonda, de l'arbre que la terra per sempre va plantar al dalt de la muntanya hi ha un bastó. Aquí a terra baixa hi ha una marca, bastó que m'agallopa allò, allò el traïdor maralí. Bastó que m'agallopa al traïdor maralí, al dalt de la muntanya hi ha un bastó. <pirant dans la musique> Aquí a terra baixa el l'enganya Em el veures enre blau un desloc paraà·lic. Mata lllo i en l'entorn a la muntanya No el tre denyaat pel seu èig seu si no també ploc lalalala co benes de segunda lalalala llarganes cala per sempre va plantar lalalala ja ja està lalalala lalalala tendra va şi ona va lalalala lalalala sto cama dalio io dei Pastor que mata allò pel traïdor maca a dalt de la muntanya i el bastó aquí a terra baixa se l'enganya el veu que s'entraït el veu bastó i se l'entorna la muntanya no som de tàu. pl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 a la festa, no hi falta ningú. A quin oi, que tota la coll cantarem per tu. Podeu escoltar la I repetició no del programa a Mataró els dilluns a les 6 del matí recull, i a Palafrugell el dijous a les 9 del vespre. La Xefla, un programa de Lluís Armengol. Si